Дід кричав, аж захлинався. Погляд Віллі ковзнув по газетній шпальті, де червоним фломастером підкреслено. Герцог Единбурзький викликав накилим принца Вельського. Вільям узяв газету, вичитав: Причиною батьківського гніву стала нещодавна поїздка принца Чарльза та його синів Вільяма й Гаррії до Греції. На запрошення грецького судовласника Яна Лациса, який узяв на себе всі витрати. На думку герцога, таке падіння на хвіст негідне осіб королівської крові і дискредитує монархію. Герцог висповідав синові у присутності королеви матері, королеви Єлизавети, принцеси Маргарет і численних гостей на приватному прийнятті у Хмені герцог розпалився від гніву і здійняв жахливий галас. На щастя, він тоді не знав, що Чарльз планував узяти на цей вікенд свою давню приятельку Камілу Паркер-Боулс, якій взагалі відмовлено у доступі до королівських апартаментів. Позаяк галасу було більше. Кажуть, що Лацис залетів на суму понад 150 тисяч фунтів, бо фінансував гульки принца та 22 родин його друзів на своїй яхті «Олександр», де було обладнано дискотеку, залю для бальних танців, величезну турецьку баню, басейн і навіть майданчик для гелікоптерів. «Тату, не зважай!» Дід не злопам'ятний. ж, він просто злий. І пам'ять у нього добре. То я можу збирати, Паті? Збирай, я прикрию. Кого запросиш? Гадаю, Бритні Спірс. П'ятниця. Наступного дня зірка провадила урок. Весняний день у школі. Це не те, що зимовий день у школі. Коли на вулиці вже з обіду темно, у теплому світлому приміщенні, серед друзів наука видається прийнятнішою. Ганенькі з вулиці струменіє охолода від молодої зелені. А владний весняний поклик і втримати в голові дві думки рідною мовою, не кажучи про утворення складного часу англійською чи французькою, не до снаги відмінникам. Зірка не счулася, як тон року змінився. Десятки очей дивилися на неї запитально. Що сталося? Всі загуменіли. Петро Павлович сказав, що Катя і Лялька Пономаренки отруїлися у себе на іменинах, а ніяких іменин не було. Чому Жора Бойко і Остап Кереченко Теж у лікарні. І Назарко Марченко. Вони з дівчатами не дружили? І чому тільки з нашого класу? Чому ми вчимося, а іноземці вже на канікулах? У нас іспити, а в них ні. Заледве уговтала клас. Титанік нагадав, що не залишила мобілку у викладацькій. Зірка повагалася і увімкнулася. Орисю, сказала по тому кочерявій дівчинці, сідай на моє місце. Спробуємо те, до чого готувалася. Будете по черзі викладати. Проведи заняття номер три. Тема добре відома, розмовну практику маєш. Тільки прохання. Без жаргонізмів, яких ти нахапалася в американській школі. Маю нагально вийти. Леді і джентльмени. «Я покладаюся на вашу сумлінність!» Зірка чим душ підганяла жузі. Гальмонула, вбігла до парадного, біля якого за опасистим джипом уже стояли машини швидкої і міліції. Не чекала ліфта. Перестрибуючи через східці, злетіла на свій четвертий поверх, побачила прочинені двері до квартири травяти. Біля дверей товклися сусіди. Оселю травяти житлом назвати було важко. Поламані іграшки, коробки, банки-бляшанки, пляшки з яскравими наклейками.